يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخان إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنتك الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويسر لكم ذنوبكم kami yaiti Allah dan Rasul-Nya, fakad fajar kudus yang agung. Ama bagai, faynasilah kahedisik Taufullah, wakhir al-hadi, hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wshal al-amur mufdhasatuh, wakull mufdhasat bilag, wakull bilag zallal, wakull zallalatil nahr. Subhanallah, alhamdulillah, shawliin, shahminul ilah masbien, btsidam intan kana, ankanamisatul fatihah. Ya Tuhan Allah Alhamdulillah minasyaitan al-rajim Tihdi wassirat al-mustaqim Tunjukkanlah kepada kami Wahai Tuhan, jalan yang lurus Maksud hidayah ini dalam ayat Ayat Allah taala yang muncul pada dua perkara Seperti yang takhtibkan oleh Safiul Rahman dan Dalam sahih tafsir ila mikasir Yang pertama makna irsyad Yang kedua makna taufiq Irsyad ini turut disebut oleh syekh Muhammad Tawali Shahab dan tasni bilalah. Maksudnya taufik pula disebut surah Al-A'raf. ni maknanya pertolongan, istian. Mastain, ia tana'bud wa iyyaka nasta'in. Mohon pada Allah hidayah-Nya, hidayahul surur kuatkan untuk mengamalkannya. Kadang-kadang digunakan saudara kalau kita perhatikan dalam mufradat al-fawl Al-Quranul al Karim, ataupun kita ayat di tafsir kullu. Perkataan hadha ini kadang-kadang dia muta'adi dengan ilah Kadang-kadang muta'adi terus Sebagai contoh dalam ayat yang sedang kita baca kali ini Ihdinas salat al-mustaqim Indukkan kepada kami yang lurus Jadi dalam ayat ini Mengambilnya makna Berikan kepada kami ilham Berikan kepada kami taufiq Berikan kepada kami rizki Dan berikan anugerah kepada kami Jadi kita nak bersyukur kepada Allah SWT Dan mohon supaya naimat tersebut berterusan Iswan tadi doa yang sahih dari hadis hadis yang sahih. Hadis yang kumpulkan buku satu satu doa yang hadis sahih. Kita tawallud kepada Allah wa inni asalka imanan la yerkad, wanaaiman la yenefad, wamurahsakat janabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas jannah al Ya Allah, pemohon kepadaMu iman yang tidak murtad, nikmat yang tidak putus-putus dan kami akan kepadamu supaya dapat mengiringi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuju yang sangat tinggi. Si'a ila jannatil khuld wa ya'talu anisda. Karena memang ini akhlak tasawuf Kita sebegini tak boleh sampai kepada Nabi. Fa la ilaha illa Rasul fa ulaiha ma alladina aamana billahi wa alaihi minan nabiyyi was-siddiqin wa syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaiha Kita tak boleh sampai kepada Nabi. Tak dah sampai pada orang-orang Seperti al-wakl Kita nak sampai pada syahadat pun Dah cukup baik Nanti kita akan huraikan perspektif Al-Imam al-Sawi Dalam hasyiatul sawi Dalam jalan lain Untuk tafsir Ayat 25 surat Nisa'i Jadi maknanya Kata Al-Imam ibn satu di diperlengganan ehdina ini Bukan saja makna hujah ratu ni Tapi kita mohon kepada Allah Supaya rezeki yang berterusan Kita mohon kepada Allah Sengaja mendapat taufik tetapuan kepada Allah sahaja yang sentiasa ilham untuk melakukan kemahikan ini ialah al-sirat al mustaqim dan anahu luas ini salah satu dari ijaz loga Ijaz adalah logawi kepada bahasa al-Quran nanti kita lihat berapa lagi perkataan yang begitu pindik sama ada jamik mani jamik mani menghimpunkan sesuatu mani dia tidak akan memasukkan Satu yang lain daripada keperluan yang dikandung oleh tadi maksud tersebut sebagai contoh ini jadi antara ni'mat yang kita buang Kalau Allah ni, saya tidak putus Itu nama hidayah Kalau hidayah ni kita nak cerita Makanya kita mampu. Sebab kita hidup Kelahirkan dalam Maka Islam Keterunan Islam Kita tak rasa Keperitan orang-orang yang lain Bagi kita masuk Islam Amal yang penting Untuk kita ni membaca Kisah-kisah Sahabat Sebagai contohnya Khabab bin Al-Arad radhiyallahu anhu Antara yang awal masuk Islam Sepuluh yang awal masuk Islam Khabib Al-Arad ni mempunyai tuan khabat ini ditawan sebenarnya seperti kisahnya sama dengan Zaid bin Harithah selalu sebenarnya ditawan dan dia bekerja sebagai tukang besi dia juga harap ditawan dengan kemahiran untuk membuat peralatan besi, baju besi, pedang besi pedang besi yang kemas itu semua yang suka kepada kehalusan finishing yang dihasilkan oleh tangan khabat ini tadi bila datang Taufik Surah Taufik di, di Makkah khabab telahpun menyahut seorang tersebut menyebabkan dia telahpun disiksa oleh pemiliknya yang bernama Umum Ammarah dan adiknya bernama merama Sibak. Sibak ini maknanya hewan buas orang Arab ini suka menamakan mereka dengan nama-nama yang seperti itu untuk menampakkan keganasan kebenisan namanya Sibak, Sibak ini maknanya hewan buas memang patut namanya seperti itu lalu telahpun meneksa khabab ini dengan dahsyatnya. Sebaik saja diketahui oleh mereka bau khabab ni masuk Islam. maka khabab ini telah pun ditarik ke atas besi yang panas dinyalakan baru di bawahnya dan yang memadamkan api di bahagian bawah baru itu adalah lemak-lemak yang mengalir di tubuh khabab ini. Yang mengalir itu khabab. Jadi khabab ini bila kita lihat kemudian. Datang Islam, Islam kuat Dan akhirnya beliau Dapat merasa, dia telah bunuh Sebab yang telah pun mengandalkan beliau ini Dan Bila zaman Sina Umar Khattab Sina Umar mengumpulkan para sahabat Nak cerita hebatnya Imam Khabab ini Beliau, dia panggil Sina Umar Khattab Lalu Sina Umar Telahpun berkata kepada Khabab Ceritakanlah pengalamanmu dalam Islam sebagai orang-orang yang awal, yang awalin As-sabiqin al-awwalim Orang khabab diminta oleh orang untuk membuka baju Dan yang kelihatan Bila dibuka baju itu tulang-tulang yang putih Kerana daging sudah tidak mampu untuk menutup Tulang yang telah pun dibakar Pada zaman Al-Islam diseksa oleh Ummul Amarah dan Yusibah Walaupun demikian Khabab ini bila berlaku membuka islam al, -San. al -San kuat, dia telah berkata Aku diumbang, aku yang kita nikmati pada hari ini Allah dia sebahagian orang-orang awal selo kita punya perjuangan. Dia punya perjuangan. Tapi dia mengatakan bahawalah tidak patut bagiku menikmati ini semua sedangkan orang-orang yang berjuang daripada awal sehingga mati. Contohnya Yasir, contohnya Sumayyah. Contohnya ramai di kerana mereka yang telah pun mati terlebih dahulu Muslim datang sama proses ketika ini. Sa'd bin Mu'az sebagai contoh. Jadi, siapa yang dimulai dengan masjid? Kita cerita tentang Ihri Nasiratul Mustaqim Kami mohon kepada Masjid Ta'ala Yang lalu, satu daripada makna ini Mohon supaya ni'mat yang kita berolah itu berkekalan Seperti kisahnya yang kita kemukakan Khabar dan alat di Allah Dia berkata Kita ini menikmati ni'mat Yang telah pun diusahakan oleh waspunan kita Kita perlu bersyukur kepada Masjid Ta'ala Karena ni'mat ini pada bila Masjid menarik olehnya Kalau kita perhatikan Kataan hadah Yahdi ini juga kadang Kadangkali digunakan oleh Allah SWT ta ta Dengan harf jar iya Sebagai contohnya surah An-Nahl Surah Lebah ayat 121 Istabahu wahdahu ilah siratul mustaqim Istabahu wahdahu ilah siratul mustaqim Allah telah milih ni Dan menunjukkan kepadanya jalan lurus Di sini digunakan hadah ilah Sedangkan eh ihlimah siratul mustaqim Tanpa ilah Kedua-duanya merujuk kepada maksud yang sama Kata Al Imam Ibn Yairi yang tafsirah Tadi kalau kita lihat Muta'adi dengan huruf ilah Di hujung surat syurah Wa inna kala tahdi ilah suratil mustaqim Suratillahi alladhi ma lahu ma'bissamawah Suratillahi alladhi lahu ma'bissamawah Suratillahi alladhi lahu Semua Muhammad Menunjuk manusia kepada jalan yang lurus Di sini juga digunakan Kedataan Tahdi ila, Maksudnya Muta'adi dengan ilah Perkaraan so, seperti ini yang boleh oleh Mereka Najwa Sa'ara Saya berniat memulai Allah sekarang kita kena belajar rasa Jangan buka Quran Terima kasih itu Tengok sesuatu Setakat itu Saja usaha kita Pergi belajar dengan guru Yang berada keberkatan ini. Jangan kita beranggapan Kita baca Quran sikit-sikit Ambil mana-mana kita Tafsir baca Kita sudah faham Pergi lagu Supaya kita dapat keberkatan Dalam perangkat ini Jadi Terkadang kata Terkadang kata Hidayah muta'adi ini Digumakan haruf la Haruf li mana tiga bentuk yang pertama yang tak terus kepada susah itu yang kedua yang tak ada dengan huruf ilah yang kedua yang dengan huruf ilah ini kaya ini bersara sebagai ni kita lihat al-araf ayat 4-3 yang mana kita bincang dengan awli Alhamdulillah illazi hadana lihada wa ma'atunna lihada tadina laula al-hadana Allah Alhamdulillah illazi hadana lihada nampak hadana yahdi hadiki jadi huruf ilah di sini mengambil tempat ilah seperti Allah memberi taufiq kepada kita untuk melakukan amal bakti amal saleh supaya kita layak memperoleh syurga ini dan dia telah menjadikan kami menjadikan kita sebagai penghuninya. Setiap manusia milik Allah sekalian. Ini maknanya ada yang ahli. Ada ahli dilakan di, dalam tiga bentuk. Sama terus mengucapkan la ilaha illallah atau menaati huruf lam. Kemudian datang as-siratal Ini la siratal mustaqim. Apa maksud siratal mustaqim? Sirat ini kalau kita lihat dalam masyarakat, bahasa daripada ini huruf Sin Sin ini Ihdinas eh sirat", sirat Kata Al-Imam Al-Raid Asfahani dalam tafsir, dalam kitab ini Mufadat Al-Fadil Quran Ia merupakan satu mu'jam Mu'jam yang mentafsir Perkataan-perkataan Quran Semua perkataan Quran kita rujuk dalam mu'jam ini Kita kena maksud. Dan itu penting untuk kita miliki kitab yang namanya Mufadat Al-Fadil Quran ini Kasihat kepada yang akan bergerak Bergelar sebagai ulama ustaz Yang diharapkan padanya Untuk menumbuh ilmu Kepada Al-Quran dan juga Sunnah itu kena pelajari apa yang terdapat Dalam kitabir tafsir Seperti contoh yang saya cadangkan ini Siapa yang memiliki Allah sekalian? Makna sirat ini Iaitu satu yang menelan Jadi bila kita sebut sirat pengustaki mana dia menelan orang yang melalui ini yang maksud istiarah yang dipinjamkan dengan makna jalan itu membawa kita sehingga memandu kita. Sebab so, mata tekak ini dipanggil sirat juga menelan makanan yang masuk dalam rongga mulut kita, mai rongga mulut kita. Jadi seluruh al tafsir menyatakan bahawa sirat al mustaqim ini jalan lurus, tidak ada seorang bengkok padinya. Ini ialah yang dikenal dalam istilah ilmuan bahasa Arab bahasa Arab. Kalau kita lihat disebut tentang injil Tabari di pandangan Ibn Athiya al Khadri, minum ini adalah seratin tidak wajar mawarimu seperti ini. Penting kita di atas jalan lurus, manakala kali persimpangan, persimpangan beri dendak. Ini tujuan kepada minum ini, pemalau Aziz, saudara Saleh yang telah pun menjayi umatku, umat Islam kepada yang ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna ini? Kalau kita lihat asirat merujuk kepada satu makna yang cukup luas yang tidak mampu kita cakupi dalam satu kuliah seperti ini Jadi orang, -orang guna gunakan asirat ini dengan makna-makna yang berbagai antaranya ucapan, perbuatan, rangai orang yang lulus itu Rangai orang yang, apa kita panggil sebagai orang yang jujur Dia panggil sebagai asirat, asirat Digunakan juga merujuk pada asirat yang mustaqim Jadi mustaqim dia sebut lawan kepada mi'waj Mi'waj Mi'waj Maksudnya mi'waj ini bengkuk Yang dimaksudkan sebagai jangkut ini adalah Islam Apa yang ini mulai kat bahasa Satu tafsiran yang menarik Yang digambarkan oleh Syihimah Al-Uttar Ali Syarawi dan tafsiran-tafsiran Syarami Kalau kita belajar bahasa Arab Kita belajar bahasa Arab Kita akan lihat Penggunaan kataan Mustaqib ini adalah merujuk kepada Jalan yang lurus Apa guna jalan lurus ni eh? Jalan lurus itu Jalan yang tidak ada Sebarang bengkok padanya Inilah nak pergi faham Jalan lurus ini dia sudut bahasa Arab Dia sudut enomatomatik Dia merujuk kepada Jarak yang paling dekat di antara dua titik <laughs> Maknanya kalau kita nak pergi satu destinasi, Janganlah kita ni melengkung Kita ni pergi ke tempat lain Kerana Kesilapan walaupun beberapa milimeter sahaja kita bengkok Ke arah yang lain dia akan bawa Kesehatan yang cukup jauh Apa Bagaimana kita tarik Kita belajar yang sudut matematik Kita nak tarik ke satu arah Kita kona sikit Kona sikit berapa darjah Dia akan bawa kita pergi jauh Beratus kilometer jauh Kalau taris itu diteruskan garisannya Kita takkan sampai ke mutat pun jauh. Katul Muhalutari Syahrawi La tahsif anmal bu'ad an tarik mustaqim Yavda bi'ijajni kabir Jalur wijaya yang sangat jidam. Olah kita mengintahui ilah boleh menjadi jidam. Jangan mengkamuangkan bahawa jauhnya kita daripada titik yang betul itu disokkan kesilapan kita tarik dari menjauh. Sebenarnya dengan sedikit saja kita corner berapa milimeter saja kita tolak kita, sedikit. Tidak itu akan pergi punyalah jauh dari gas yang kita nak pergi. Sebagai contoh yang dikemukakan Kalau diau, kalaulah satu landasan kereta api itu. Dia sepatutnya bawa kita pergi ke satu satu desinasi kita gelakkan sikit je bukan sahaja kita tak sampai ke desinasi bahkan hari mubarak besar kepada badan kereta puji dan perempuan yang terdapat dalamnya beritulah gambaran yang nak dikemuka kemiayaan Allah SWT, begitu cantik bandingan yang dikemukakan oleh Muhammad Al-Tawli, Insya'alawi dan Saksuryaw Insya'Allah kita akan lihat lanjut pada kuliah yang datang yang dikasih salatul mestaqe'i, bayan oleh para wabassirin kita mulakan lagi dengan muka kan oleh Al-Aziz radhiyallahu anhu. Kita mulakan lagi untuk lanjut dalam tafsir Masafi. Insya-Allah pada kuliah kita pada kali ini. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Walhamdulillahil ladzi alamin. warahmatullahi wabarakatuh.